Uh, naitwa Davis Mpotwa nafanya kazi hifadhi za bahari na maeneo tengefu ni afisa utalii Hifadhi uh, za bahari na maeneo tengefu iko chini ya wizara ya mifugo na uvuvi na hapa leo katika utalii wa ndani tupo katika kisiwa kinaitwa Sinda Sinda ni eneo tengefu linalopatikana katika mkoa wa Dar es Salaam pembezoni kabisa mwa Dar es ni umbali ambao unatumia dakika 20 kusini mashariki mwa Dar es Salaam katika utalii wa ndani leo tutatembelea eneo hili la kisiwa cha Sinda ambayo ni eneo tengefu eneo hili tutaweza kujionea fuku nzuri zenye mchanga laini lakini mchanga sak lakini pia tutaweza kuangalia maeneo mbalimbali mbali, pamoja na vivutio kama maeneo ambayo yana mazalia ya kasa lakini tuna maeneo mengine kama mibuyu ambayo imefanana na champagne au chupa ya soda tunaweza kusema lakini pia eneo hili la Sinda lina vivutio vingine kama matumbawe ambayo yanapatikana eneo hili. Kuna shughuli mbalimbali zinazofanyika katika eneo hili. Kuna utalii wa kuzamia kwa kutumia chupa ya gesi ambayo tunaita scuba diving lakini tuna utalii ambao tunatumia kifaa maalumu kupumulia uh, Tunaita snorkeling. Utalii wote wa namna hii unapatikana katika eneo hili. Kwa hiyo tunalo jambo uh, la kujivunia katika eneo hili lakini tuna shughuli nyingine zinazofanyika maeneo haya kama kutembea katika njia vinjari tuna maeneo hapa ambayo ni magofu ya zamani ya wajerumani yanapatikana mahali hapa lakini pia kuna mandhari nzuri ambazo chini ya miti tunaona kuna vivutio mbalimbali mbali kama aina mbalimbali mbali, za viumbe wanaopatikana baharini tutaona aina mbalimbali mbali za kaa lakini pia tutaona maeneo ambayo yanakuwa na miamba lakini pia tutaona muonekano wa mandhari za fukwe lakini kwa ujumla muonekano wa jiji la Dar es Salaam unaonekana vizuri sana kutokea katika eneo hili. Lakini katika maeneo haya pia aa, kuna huduma ambazo zinatolewa unapotaka kufika katika eneo hili unafikaje? Eneo hili linafikika kwa urahisi kwa kutumia boti, unaweza ukakodi boti, ukafika mahali hapa lakini kuna boti pia ambazo watu wanapanda kwa pamoja na kuchangia na kufika mahali hapa. Lakini unapofika mahali hapa eh, uh, unaweza ukabeba chakula chako ukanunua ukafunga katika begi lako ukaja nacho hapa lakini kitu ambacho kinafanyika hapa unapokuja na chakula hakikisha kwamba huachi taka hapa unatoka nazo nje ni kisiwa ambacho kinafanya utalii ambao tunaita utalii ambao unajali uhifadhi wa mazingira Tunaku katika eneo hili ambalo liko chini ya hifadhi za bahari na maeneo tengefu na ni kisiwa kinachoitwa Sinda kilichoko Dar es Salaam. Karibu sana. Tujione mambo hapa. Hapa niliposimama nyuma kuna mti unaoitwa Mshampeni. Mti huu umefanana sana na chupa ya shampeni na unapatikana katika kisiwa cha Sinda kilichoko wa Dar es Salaam Mti huu umekuwa kivutio kikubwa sana cha wata, cha, uta, cha utalii hapa Dar es Salaam kama unavyoona umefanana sana na chupa na mti huu aa, kwa kawaida ni kivutio kwa watalii wote wa ndani pamoja na wanje Watu wengi sana wanatoka nchi mbalimbali mbali kwa ajili ya kuona mti huu ambao umefanana kabisa na chupa. Kama umetembea sehemu mbalimbali za Tanzania na kuona miti mbalimbali mbali ya mibuyu, ukija hapa utaona huu mti ni tofauti na mibuyu mingine. Jinsi ulivyo katika umbo lake, umefanana kabisa na chupa. Tunakukaribisha maeneo ya Sinda ujionee mti huu ambao unapatikana maeneo haya. Karibu sana. kiwa hiki ni maarufu sana kwa uzalianaji wa kiumbe anaitwa kasa uh, katika eneo lote la Dar es Salaam katika kisiwa hiki ndicho ambacho viumbe hao wanaoita kasa upatikana hapa kasa ni viumbe waliofanana sana na kobe na kuku hii ni maarufu sana kwa utagaji wa mayai wa kasa uh, eneo hili lote kuanzia maeneo ya mwanzo wa kuku hii mpaka mwisho uh, ni eneo ambalo kasa hupanda kutoka baharini na kuja kutaga mayai E, eneo hili ni tengefu na linasimamiwa na sheria ya uhifadhi. E, katika maeneo haya pia wageni hufika katika kutazama uzalinaji wa kasa ambao wanafika maeneo haya. E, kasa huchukua takriban siku 57 um, mpaka 60 katika kutotolesha mayai. Kwa hiyo tunakukaribisha katika eneo hili la fukwe iliyoko katika kisiwa cha Simba kwa ajili ya kujionea viumbe wanaoitwa kasa ambao hupatikana katika maeneo haya. Karibu sana. Mbele um, yetu hapa tunacho kisiwa, kile kisiwa kinaitwa uh, Sinda ya nje. Lakini kisiwa hiki kinaitwa Sinda ya ndani. Kwa hiyo tunakukaribisha sana shughuli nyingine zinazofanyika hapa, unaweza ukafanya uogeleaji, wa kutumia kifaa maalum scuba diving, lakini unaweza ukafanya uogeleaji wa kutumia kifaa maalum cha kutolea hewa unaoitwa snorkeling wote unafanyika hapa. Lakini bado tuna shughuli nyingine kama zinazofanyika hapa ambazo ni, ni, ni cruising. Kama una boti yako unaweza ukapita hapa na kuzunguka maeneo haya uh, ukabarizi katika fukwe ambazo ni nzuri sana upande wa pili wa kisiwa hiki pamoja na upande huu pia. Lakini unaweza ukafanya shughuli nyingine pia maeneo haya ukapita katika misitu ambayo kuna uh, misitu ya aina mbalimbali pia na viumbe uh, kama ndege wanapatikana katika maeneo haya. lango haya na mmomonyoko wa au na, na, na, na, na, na, na maji kutoka